اللہ الرحمن الرحيم لا اقسم بی هاز البلد وان تحلن بی البلد ووالدی وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کباد سوری بلد مکی سرد دی کې کی پینزدیر شم پس در سوری قافنا په دې صورت کې د اصلاح د کلی لپاره اصول ذکر کئ دا چې د کلی مشر هغه به همتي او جفاکه شوې دویم دا چې هغه بار کس مغمون برداشت کئ شابه صبر کئ او دریم دا چې د کلی وسایل <عزم> آمدن هغه بطول د کلیپ غریبانان او خلکو باندې خرج کی او د دې تفصیل نن استاد محترم شیخ القران صاحب <عزم> صحا ده پوره کړو مو ان شاء الله بیا به ماري په خپل ځای باندې کوي لا اقسمو بهذل بلاد نو مدا شکار نک سنگ چې د دو دوی ګمان ده اقسمو بهذل بلاد دو کوم دا کلی د امن وا انت هلم بهذ البلد او استا و ترا نار او غن له شو په دې کلی کی ترا خوشي دې کلی تا استا و نار او غن له شو په دې کلی کی والدی و ماوالد او غوا د افلار او زويدا غوم په دې خبره غوا دي لقد خلقنا الانسان فی کباد دو تا کیسره پیدا کړل موږ انسان د بار د مشقاتم چې دے با بوجو چا تی تکلیب با پرداشت گئی محنت با قیم آیا سبو اللہ یق در علیہ احاد آیا گمان کوي دے چې لاس با پرنشی پا دو باندی دے یو تن یا قولو احلک دو مال اللو بدا وای دے چی اومی لگو مال دیرم دیر مال میں خرش کرس تریشم آیا سبو اللہ یرہو احاد دو آیا گمان کوي دے چې نوی ندر رئی سوکم عالم نجال نهو آینه این آیا نه دی پیدا کریمون درد وست درگی پایی او ولیسانه و شفاته این او جباو دوشوندیم و هده اینا هون نجده این او خودری دمودتا دولاریم فلق تا همالا قبا نیدا سکار دندنشو مشکلاتو تپدین کی تکلیف بخام خرازی اقبا تکلیف آغانده شهر یو حق پرست بانده دارازی او جدی تفصیل کڑے ہو سورہ انام کی تفصیل او بس رائے دا قباتو تفصیل او وضاحت کڑے ہو فلقت حملا قبا نیداس کا نگ سنگจิตت گمان دے دن دنو مشکلات تے دن کی و مادر کا ملا قبا تا تص پتہ جس دا قبا مشکلات دن کی سی دی فق رقبتن ازاد ولد مریدی ازاد ولد غلام دی آعاون في یو من زیمت غبا یا خوراګوررکلی پاور د لکې کې د غریب د وږې خیاو مساته یا دیمن ځ مقرباتیننو یا تیم چې خپلله په انسانیت کیم او مکی ن ظمتام یا مسکی تا چې په خاو کې پروتم س مکانه منلهزی نامامووه تووا او ببرې توواسوبلمررحام او بیا دوی دا کسانونه چې ایمان راړی پهله. او بیان کئ یو بلتا د صبر دکلکی دوپ دین باندې و تا وا ثوب المرحمه او بیان کئ وصیت کئ یو بلتا د سیل رحم ایم اولای کا ثواب المیمنا دا خواندان دی د لوی برخي والا د خي طرف والا د لوی برخي خواندان دی والذین کفرو بیاتینا اگسان چکو فرگای زمون پیاتون اوما صاحب المشما دوی د خواندان د بدبخت ایم علیه هم نار و مؤسده پا دوی بانده ده ور جو خلی شویم اول با پی بلیگی ده دو شمس مکی سورت دی نزول ک پگشتم پس ده سوره قدرنا پا دی سورت که ترغیب ورقی اعمال سالحاوتا اورد که پاگا شاپانده چاگا نیک سالح نی خواست نیکار نو خلقو سریوزه کیگی دادی ده دا پارا چخپلا شوشا جوړی والشمس وضحاها شاید انور اور وخانت یاد دی شاید انور وضحاو گرمی تد انوار والکمر اذا طلعا شاید دسبومه کله چول لگین ور پسیم ونهار اذا جلا شاید درواز کله چل کی تیار اله را کی مخلوقات واللیل اذا اخشا شاید دشب کله شپٹ کی مخلوقات و سمای و ما بنا شاید دی آسمان آج جورخ دادی یاغ ازاد سی جور کرل دی لرا و لاردوی و ما توحاها گواد از مکا غا چی دا دل دادی و نفسی و ما سواهم شاید نفس بر دی نفس او ها ها و او برا بروالی دادی نفسم فال همه فجورها و تقوها نو بیان کرلی اللا دی تا بدهی دادی او نیکې دادی طاقت د نیکې او د بدهی دواری و دور کرده دی قد افلاح من زکا تاقیصر کامیاب شو آغا سوکو پاکم عقیده ای پاک اکلا در شرک نم ازرای پاکم وقد قد خواب من در سا تاقیصر تاوانی شو آغا سوکو چه زانی او زکو زانی او مندو پا حق پرستو کی او کاری او ظلم زیاده قزا و سمودو بتغواها تکزیب کو یو سمودیانو دو اید سرکا شهید دینام ازم با عاشقہ کله چولې گا بدبخت بل را فقال لهم رسول الله نا قتلای وسقیها نو ویدی تا پیغمبر د الله موج او دی او خدا الله او م بندوي وارد او بودی دی نسکلو فکز ابوه درو جن کو بدوی حضرت صالح علیه السلام لرم وا کروا نو زخمی ک دیو خلرا فدم د مالای رحم بهم بزم بهم فسواهم نو نازل ک بدی باندي رب د دو دویا زاب د دو اج د گناه د دینا فسوا ها برابر کل دوی دو لرزم کی سرم ولا يخا یخاف با ها و نهریږي الله د انجام د هلاکت د مخلوقات نام سوره الليل مکی سوره دی نزول کی 9 نمبر پس د سوره اعلی نه پدی سوره کی د عمل د قبلې دو د فرا شرطونه ذکر کئ او فرق ذکر گئ په میند آماده کی واللهې ځایخ شام شاید د شپه کله چې پړکې مخلوقات یعنی زمان او زمان ټول نهدي برابر د ستاسو هم نهدي برابر او نهارې اض تهجلله شاید د روز کله چې سرکن کې مخلوقات و خلق ذکره ولو سغه چې پیدا کلي الله نریناو زننا نام پس خبره دا شاید دي ان نه سا کومله ش چېې نن ستاسو عملدي مختلف فا اما من آتوا والتقا وسط قبل حسنا اغا شرائط دا عمل د قبل دو دا پاردادی چی دا اغا کی دا توحیدی پا عمل کی اصلاحی دا د رضا دا پارا ورک لکی او تصدیقی د کلمی د توحید فا اما من آتوا نوارچی اغا سوک دی چې ورک لے اوکلان دا الله پلار کې والتقا و زان بج کد شرک نان واسود ده قبل حسنا تصدیقی وکو ده کلمی ده توحید فسنو یسی روحولی لیسران نزده چه اصان ببوزو دلر جنت تا واما من بخیلو استغنار چه اصوده چه بخولی وکو زانی بی پرواکم وکز بابی الحسنا و تقزیبی وکو ده کلمی ده توحید فسنو یسی روحولی لیسران نزده چه ببوزو دلر جهنم تا وما یغنی عنه ماله ازا ترد دان او فیده اوور نه کې د د مال د کله چې تبا شي مال دولت بیا کلا په کار راځي سر حید کې ببلې تفسییل له استاد محترم کوي چې مال د سری دس د پاره سای چې ما به د موثبت م خلاص کې تلیب بر را شي پای کې وررکم د یاد ساعته دا مال د تاه مویبت او تلیب شي ل کولی نهلینا لهدا ک نن په موبانې په د هدایت دی د سا دی وإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى عَيَقِنًا مُّولى رَايِخْتِي آدَ دُنْيَا وَالْآخِرَةَ دَم فَانْذَر دُغُم نَارًا تَلَزْوَانُ يَرَوْم تَاسُودَ أغَوْنَا چِلَمبي بوهي لَا يَصْلَاحُ إِلَّا لَشْخَان نَبَدَن دَكِي گِ دِيتا مَغَر بَدبَختَم الَّذِي كَذَبُوا وَتَوَلَّوْا تَنْچِ تَغْزِيبُ گَاو وَاوړِيدُمْ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَقَا زَرْدَ اشبَيتَ بَشِدَ دِينِ پريستگار الَّذِي يُعْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى آ تا نو چوارې کمال د دې لپاره چې ځان پاکو ومال احدنه دهو منه متن تو جزام او نشته او تن را د الله سره سه احسان چې داغي بدل ور کوي بدل ور کول شي الاوت را आवाज رب ال اعلام مګر د پاره د ټولو د رضا د رب ته دوت چته ولا سوفا رضوا او زاد جهوشاله بشي الله سوره زوها مکی سوره ده نزول کی او سم پس د سوره فجر نه و دې صورت کې تسلي ده جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم جذلمه څنګه وا ستاسو مثال په شان د ساختې چې تراله نو مخلوق دی روخانه کو او په دې دروازو صورتونو کې اسباد د رسالت د جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم کې اصول کی ویلو هغه مزامینو کې چې د قران کریم مزامین دا دوه قسم دي یو تا اصول مهمه او بل تا اصول ممده وی با اغا مهماتو که اثبات دا توحید اثبات دا رسالت صداقت الكتاب و ایمان بلاخرت قرآن کریم کله کل دا مزامین په یو آیت کی ذکر کئی او کله کله په دی مستقل صورتو کله کل پا یو انداز کل پا بل انداز کل پا یو انوان سره کل پا بل انوان سرا با اثبات دا رسالت یو سوره زوھا او سوره انشراح و کی تفصيل سره اس باد د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کي بل خبر پکې نشته را و شاید د وخت د ساخه او سجا شاید د شپه کړه چې تیار شي ما وعده کړ په کو ما کلا نه پریښو د تعالی رب ست نه تا سره بغوش کړلې والله آخره د خیر الله کا او خامخار مخار استتونې حالت ته غړل ستا دپاره د لبنی حالت نام وله سوفهیېګرب و کفتطرضه زرته چې در بې تاله رمستا نو تبه خوشاله شیم علم يجب کا یتیاً فعاوام آیا نو منندې تعال اتیمنو ځ در ک تا لرم جلهکه غالاً او مندل او تا لره حیران او پریشان او فهدان او لاری را تاو خود دا, دا بیان یا زوال محبت گون کې د دین سران او تا دا چلو خود دا واجد کائیلا فاغنام او بیای مندل او تعالی را فقیر محتاج فاغنام بی پروائی د مال نام فامل یتیم فلا تاقهار نوشی دا دمر حالات پا تارا غلی دی فامل یتیم فلا تاقهار ورچه ایتیم نو غصم که وپاغبان دی وام مسائل فلا تنهار ورچه تپوس که انکه وختون که نمرتا غلران بہترین تربیت دا اخلاقو پا حوالی سران وام ما بینیمت ربی که فحد دیسو اغاچ نیمت در ربستا دی نو داغی بیان کوام سور این شراح مکی سورت دی نوزول کی دولسم پس دا سور ای زوحانا او په دې صورت کې تحدوث به نعمت چې الله نعمت یاد عوام علم نشراح لك سو درکو آیا نه براني استم تعال سره جنستا اسلام ته قران ته ووزوانه کوي زراکو او شتګل نه مونږ ته تا نه بوط بوج الزی زیان قضا زه راکو هغه بوج چې ما ته ونه ایم لاستم ورفان الک ذکر راکو او شتګې مونږ تعال رشان استه تا درجام فإنما على عسره عسران يقين سره تنسيان آسان تيادا إنما على عسره عسره يقين جه سره تنسيان آسان تيادا فإذا فرق تفن صب وإلى رب كفر غب نوكلا شد وزگار شد و بياننا نودر إغاللات وإلى رب كفر غب وخبل رب تار راغوار مخلوقات شوق ساتا الله تا في عبادت سران سورة تين مكيه سورة ده نزول کیا دشتم پس د سوره بروج نه په دې سوره کې ترغیب ور کوي موحدین او تام چخپل مشران وګوره ځای څخه لري د لاغې په نقشو قدم روان شي وا تین شاهدین زر وا زيتون شاهد کو نو وتور سینین ع شاهد صاحب د تور سینان زید د وحید موسی علی السلام وا تین شاهدین زید هجرت د ابراهيم علی السلام و زیتون شاید ده زید ده پیدایش د ایصال علیہ السلام و تور او شاید ده زید ده وېده موسی علیہ السلام و هاذ البلد شاید شاهد ده دکل ده امن خپل مشران لګو ګوراه شاغی سکلینو داغی په نقشو قدم روان شه <تصفح> لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویم انظر داو ګوراه چې داغی ونه ده فائدې دا سورې ده فائدې ده میوې ده فائدې ده زایتون خونه ته وګورا چې زرو کال پورې ولادي او फायदा ورګی انسانان او تام تنهي د فائدې لږې د فائدې تیلي د فائدې اته رسینین غره ته وګورال چې د الله رب د الله ربول عزت دو تجلیات او د وجنا ذره ذره شاو او دا کله د امن وګورال لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویم تا غیث را پیدا کرنه انسان پا خیسته جو را خیم سو مردد ناو اسفل سافلینو نو بیا بوابس گدل را لاندی دا لاندو نا د دا زلیلو بیو گرزوم ایل اللہ زینا منوا ملستو علی حاد دو مگر آکسان چی ایمانی رو را ملیو کنیکو فلا هم د غیر ممنون ددی دا پار عجر بی حسابان نختمی دون که زکتا سلسل پا مخراوان دا فمایو کذیبو کباد نو چې جې تعالرا چې اما دکې تعالرا په دروغه پس د دې بیاننام په قیامت د دروجر کې پس د دې بیاننام الله يس الله به احکم الحکیم نو آیا ندې الله فیصلہ کون کې د فیصلہ کون نام سوره علق مکی سورات دی نزول کی اول نمبر په دې سورات کې مقاصد اربا ذکر کې عالیه اسبات د توحید اسبات د رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالاخرا او لغې وهي چای کې د انسان د پیدایش حقیقتی ذکر ک او د انسان د ترق عصابې خووتلی دي اخ را بپره بیکلهې خل کو اولوله په نومدره او چې پیدا کلې مخلوقات د دا کې خیر او پرقته چوله دی خلقل انسانه من عله کو پیدا کلې انسان الله د ونی جمع اقرا وربو کل اقرام ولو دا ربستا دا عزت مندوم اللذي علما بالقلم اقرابو چه خودنا اقلب انسان تا پذریا دا قلم بانده علما الانسان مالامي علام خودل الانسان تا غصو چه ده ورمان دینا بوئی دوم چه اللہ پس خوشالی گی لاغی اسباب ذراعی اقوار تنو معلوم کاللہ انال انسان علا یدغان یقنان انسان ده سرکشی کونکه سرکشی کئی ار ا هوستغنا د دی وجنا چې ويني زال لر مال دارم ای نایلا ربک رجای گین رفس دا دیت لالم ار ا ایت الزیان هم آیا وینیا د ان اجازه الله بنده کل شه عبادت گئم ار ایتین کانال الهدام وا خبره تو کو شریده بسما لارم امر به تقوایا حکم کوي په توحید باندې ارآیت این که زباو تولم ویا خبر تو کده تغذیب که او اوڑی علم یعلم بیان ناللہ حیران آیا دین پویگی چیکنن اللہ وینی دل را کاللہ لئین لمیان تحید چرده سنده دا کچرده مننشو لنسوان بین ناسیتی نخا مخبی را کاغو ده تندینا ناسیتی نخازی با دن خاطویا ده تندی دروژن خطا کانم فلیا دو نادیان و راو دی بلیخ پل مجلسو ناسیتی سند او زبانیا زده چې حکوم به وکومونږه فرشتو دو عذاب ذااب ته کلله چرری دا ش لا تو دی هو ممن ده د او او سر د کول لا تا وخت طرریبا او ځګ ند کال لاته پې بعدته قدر مکی صورتت دی نوزول کې پ په د صورت اس نه پهې صورتتې عزمت د پ کریم ذکر زیکر کوي او دا اهد صورتت دی چې پدی کواې۔ صدقۃ الکتاب د قران کریم رشتنواله داغي عظمت او داغي لوی ذکر کئ حنا ان زناو فی لیلۃ القدر یقینا نازل کله مونږ دی قران لرا پښبده قدر کې پښبده عظمت کې و ما در کما لیلۃ القدر س شپوغه تعالی را چې سد شپده قدرم لیلۃ القدر خیر من الف شهر شپده قدر دا قران د په عبادت کې د زرمه آشتو نام تنزل الملائکه توروه فيها رازی ملائکه او جبرئیل یامین پدیکې بهز نرب بهم پې اجازه درخبل باندې من کو ل امر اند پاره د هر یو کار سلام هي حتا مات لا الفجر سلامتی یاوی د غشپا وترل صباح پوره سوره بیینا مدنی سوره ده نزول کې سلام نمبر پس د سوره طلاق دا پدې سوره کی ترغیب ورکې ذابدارای د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او امتنان ذکر کوي په مخلوقات په بسد د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لامیا ګن الزینا کفرو من اهل الكتاب شرین او کافر اهل کتابونه والمشرکین او د مشرکانونه منفکین بیلیدون کی د شرک او د کفر نام حتا تاتیو البینات د شیراغه دیت پیغمبرو پیغمبر و تراایه چا دا توحید عقیده قبول کړه سو په ګفرشن پاتې شو یهود او نصارا سوک مسلمانان شل او شو په زد او پاینات پاتې شل هغه یهود او نصارا چې هغه با د بیصد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارمان کو چې کله باغي راضی چې دا هغه په مرګرتیا کې موږ د کافیرو سره جګړي نو پیغمبر الله رولې کو او دغه دغه ومنلا زکه مانکې منفکینا بدون کې د شرق او د کوفر نه. لا یا کوونیلله غیننه ک فرون منیر کتابی او مشرقی نه منفققی نه ح تا تعات اومل البنا چری کو ورکیو لی کتابو او د مشرقیونه بلیدون کې د شرق او د کوفرنا راغی چلاغ دی د پیغمبرمنا رسو من الله پیغمبر طرف ده الله نه یا لوسو اوم مه چې لې بی شوي. فی ا کتم القیما پدې کې بیان دا جماعت مضبوط تم و ما تفرق الذینوتو الکتاب او نه دې جدا شي یا سان چور به شه دا کتاب ته ثابت دارې د پیغمبرنا الا ممبا د ما چا دومل بینه مګر پس دا غینا چراغ دی پیغمبر قرآن وما ما میرو الا لیعبد الله مخلصین له دین او دوی ته حکم نو شه مګر د دې خبره شه عبادت وکړه الله یک یوازې خالص کون کیا اللہ لادب بن لے بلنم ونفاو ادن کی بتوحید ما ادن کی بيد شرک و یقيم الصلاۃ فبندی بکید مانز و یوتو زکات اور کی ب زکات لرا و ذلک دین قایم و دال دین مضبوطن دین قائم اگے تووی دین قایم اگے تووی چ پائی د توحید اور او داغی أو دا نرس تو بیان اور عبادت فائدہ ور کیں ان اهل کتاب یکن آکستان چی کفر اوکد آلی کتابونا او دا مشرکاونا ای با پاور دا جہنم کی اولائیکم شر البریان داکستان دی بتر دا مخلوقات تو اِنَّا لَزِينَا مَنُوا عَمِلُوا صَالِحَات تو مگر آکستان چی ایمان رو رو عمل اکنے کم وطریقہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولائیکم خیر البریان داکستان دی بہتر دا مخلوقات تو جزا او میں درب هم او بدله د درب د دی جنات و ادن جن درامش غری دی تجریم انتحت الانه حار چه به با په می دونه د دی کینه هرونا خالدین فیا بدا می شوی بدی کا می شامه شا رضی الله عنه الله بر رضا ایدونه ورزوان هو د بی خوشاله ده الله نا ذالک ال من خشی ربا دا مقام دا غشاد پر وی چیریګ د خپل رب نا صورت کی ترغیب ورکتابداري د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا <تصح> کی کی او امتننان احسان ذکر کپو مخلوقات ان شاء الله ثواب وکھیری ختم کو دعا وکي سلام مسوي او سوالید الله رب العزت مولا پدې دام کول توفيق راکي الله رب لزت مولا استقامت پدينه راکي الله دې زمون رضا شي د قران کریم خدمت الله رب دې زمون تر مرګه پورې والی دا مرکز دی اللہ باز ساتی و دی ملک دی اللہ امن راوری مسلمانان دی اللہ رو رو رو گرزی الله. تعالی